Айзек Азімов в 2450-го Христового. Він погодився побалакати з нами. Сказав Альварес, коли з дверей з'явився другий чоловік. Дуже добре. відповів Бантінг. Тиск громадської думки неминуче повинен на нього подіяти. Дивний тип. І як йому вдалося уникнути процесу генетичної адаптації? Розуму не прикладу. «Але говорити з ним будете ви. Мене він дратує. Я навіть забуваю про вічливість». Вони звернули в коридор, по якому проходила адміністративна стежка, і де, як зазвичай, народу було зовсім небагато. Можна було скористатися рухомими дорогами, але йти було недалеко, всього милі дві. А Альварес обожнював піші прогулянки, так що Бантинг не став сперечатися». Високий хударлявий Альварес мав ту атлетичну фігуру, яка буває у людини, яка прагне побільше вправлятися з мускулатурою. Людина повсякденно користується, наприклад, сходами і пандусами, що підводили його до майже тієї межі, за якою його самого вже можна було звинуватити в імпульсивному характері. Бантінг – більш м'який і округлий, уникав навіть ламп сонячного світла. А тому був дуже блідий. Бантінг меланхолічно зауважив. Сподіваюсь, нас двох буде достатньо. Думаю, так. Ми ж маємо намір зберегти цю справу в рамках свого сектору, якщо така можливість представиться. Саме так. Ви знаєте, я весь час думаю, чому це повинно було трапитися саме в нашому секторі. 50 мільйонів квадратних миль 700-го рівня, життєвого простору, і ось на тобі, Саме в нашому житловому блоці. Так, можна сказати, виділилися. Хоча і в досить неприємний аспект. Відокнувся Альварес. Бантінг невдоволено пирхнув. Але нам з вами це може виявитись на руку. Тихенько додав Альварес. Особливо, якщо ми зуміємо залагодити справу без шуму. Адже ми тоді досягнемо піку. Досягнемо кінця. Досягнемо мети. Все людство досягне. А доб'ємося цього ми з вами. Бантінг тут же прояснився. Ви вважаєте, вони можуть поглянути на справу з такої точки зору? Треба подбати про те, щоб сталося саме так. Їх кроки були майже нечутні завдяки пластиковому покриттю на дрібно роздробленому гравій доріжки. Вони проходили перетини з іншими коридорами і бачили величезні натовпи людей на рухомих дорогах. Майже повсюдно відчувався легкий запах численних різновидів планктону. Одного разу, майже інстинктивно, вони відчули, що десь над ними, далеко вгорі знаходиться початок одного з гігантських трубопроводів. Засмоктуючих води океану вглиб міста, а десь поблизу, згідно з правилом симетрії, напевно знаходиться інший, не менш гігантський трубопровід, який далеко-далеко внизу, скидає в океан міські стоки. Метою подорожі Альвареса і Бантінга було житлове приміщення десь на задвірках головного тунелю. Але воно було відмінним від тисяч таких же осель, повз яких вони проходили. Тут присутнє щось, що створювало важко вловиме, але тривожне відчуття простору, ймовірно, тому що по обидва боки від дверей на протязі кількох сотень футів стіна була зовсім суцільною. І ще тут чимось пахло. Ви відчуваєте? пробурмотів Бантінг. Мені вже доводилось з цим зустрічатися, відповів Альварес. Щось нелюдське. Саме так, кивнув Бантінг. Сподіваюсь, він не захоче, щоб ми на них милувалися. Якщо і захоче, нам буде неважко ухилитися. Вони подзвонили. А потім чекали мовчанні, не звертаючи уваги на гул безперервної, бурхливої життєдіяльності. До неї вони вже давно звикли, як до невід'ємної частини свого оточення. Двері відчинилися. Кравніц очікував відвідувачів. Одягнений в такий же одяг, що й всі. Легкий, простий, сірий. Він примудрився виглядати похмурим і якимось старим. Волосся було занадто довгим. Очі налиті кров'ю і неспокійно бігали по бокам. «Можна нам зайти?» – запитав Альварес з холодною вічливістю. Усередині запах був ще сильніше. Кравніць закрив двері, гості сіли. Кравніць же продовжував стояти і до сих пір не промовив жодного слова, заговорив Альварес. У ролі представника і в присутності Бантінга як віце-представника, я зобов'язаний поставити вам питання. Чи згодні ви підкоритися суспільній необхідності? Кравніц, здавалося, обмірковував сказане. Коли він нарешті заговорив, його низький голос звучав хрипко. І йому довелося кілька разів відкашлятися. Не хочу. Відповів він. І не зобов'язаний. Існує давній контракт з урядом. Моя сім'я завжди мала правом. Це нам відомо. І питання про застосування сили не стоїть. Обурився Бантінг. Ми просимо вас погодитися добровільно. Альварес застережливо торкнувся коліна Бантінга. Ви ж розумієте. Зараз ситуація зовсім не та, що була за часів вашого батька. І фактично навіть не та, що була в минулому році. Довге підборіддя Кравниця ледь помітно здригнулися. Не розумію чому. Народжуваність в цьому році впала на величину відповідно розрахункам, і все інше змінилося приблизно в тих же пропорціях. Так відбувається щороку. Чим же, по-вашому, цей рік відрізняється від інших? Його голосу, однак, не вистачало переконності і правоти. Альварес був упевнений, що Крамніц знає, в чому відмінність цього року, а тому відповів абсолютно спокійно. У цьому році ми досягли поставленої мети. Народжуваність тепер точно відповідає смертності. Чисельність населення повністю стабілізована. Будівництво лише компенсує обсяг житла, що виходить з ладу. Морські ферми теж дають незмінну кількість їжі. І тільки ви загороджуєте дорогу, заважаючи людству досягти досконалості. І все це через декількох мишок? Так, через декількох мишок. І через інших тварин теж. Морських свинок, кроликів, птахів, ящирок. Я не робив підрахунків. Але ж це останні тварини, які залишилися в нашому світі. Яка від них шкода? А яка користь? скрипнув бантинг. Крамність відповів. Користь в тому, що ними можна милуватися у колишні часи. А Льварес все це вже чув раніше. Він говорив, намагаючись вкласти в голос якомога більше жалю і симпатії. На свій подив зовсім щирих. Я знаю, були такі часи. Сторіччя тому існувала величезна різноманітність форм органічного життя. Зокрема тих, яких ви так любите. А ще мільйони років тому жили динозаври. Але у нас про них, про всіх збереглися мікрофільми. І людству не загрожує небезпека наче їх забути. Як можна ставити на одну дошку мікрофільми і живих істот? Вигукнув Кравніц. Губи Бантінга скривилися усмішкою. Дійсно, мікрофільми не смердять. Наш зоопарк раніше був куди більше, сказав Кравніц. Але рік за роком «Нам довелося від чогось відмовлятися. Від усіх великих звірів, від хижаків, від дерев. Не залишилося нічого, крім невеликих рослин і маленьких звірят. Подаруйте їм життя». «А до чого вони?» – відповів Альварес. «Адже ніхто їх навіть бачити не хоче. Людство проти вас». Суспільна думка. «Ми не можемо отримати людей від протидії тим, то стоїть на шляху прогресу. Народу не потрібні ці помилки природи. Вони викликають тільки огиду. Вони і справді огидні. Тоді навіщо ж вони? Голос Альвариса був крадливий і переконливий. Тепер Кравніц вже сидів. Його щоки почервоніли, ніби від лихоманки. Я мріяв, коли-небудь, ми вийдемо за межі землі, і людство приступить до колонізації зовнішніх світів. Йому знадобляться тварини. Захочеться бачити якісь інші форми життя на нових, неживих планетах. Тоді людство почне створювати нову, більш різноманітну, екологічну воно. Його слова в'яли під ворожими поглядами тих двох, що сиділи поруч. Втрутився Бантінг. Які це світи ви зібралися колонізувати? Але ж ми досягли місяця в 1969 році, відповів Кравнєц. Побудували і навіть заснували колонію, а потім закинули її. У всій сонячній системі немає планети, яка б могла підтримувати існування людини без непомірних технічних засобів і витрат. Але існують же світи навколо далеких зірок, сотні мільйонів схожих на Землю, Зобов'язані існувати. Вигукнув Кравніц. Альварес похитав головою. Ми не доберемося. Ми остаточно виснажили Землю і заполонили її людськими особинами. Ми зробили наш вибір. І цей вибір – Земля. У нас немає ресурсів, щоб здійснити проєкт будівництва космічного корабля, здатного перетнути безмежні простори космосу. Вам ніколи не траплялося вивчати історію ХХ століття? Це було останнє століття відкритого світу. Саме так. Сухо відгукнувся Альварес. Сподіваюсь, ви не надто романтизували його. Мені теж довелося вивчати це безумство. Світ тоді був порожній, всього лише кілька мільярдів чоловік. А їм здавалося, що він перенаселений. І в цілому то не без підстав. Більше половини своїх ресурсів люди витрачали на війни і на підготовку до воєн, Вони розвивали свою економіку без урахування майбутнього. Труїли все навкруги. Сліпо витрачали ресурси і втрачали їх безповоротно. Дозволяли випадку керувати своїм генетичним фондом. Байдуже ставилися до відхилень людей від норми в усіх відношеннях. Зрозуміло. Вони побоювались того, що називали популяційним вибухом, і мріяли про досягнення нових світів, як про засіб втечі від цієї небезпеки. Ми в таких умовах зробили б аналогічно. Мені немає необхідності говорити вам про історичні події та науковий прогрес, який змінив все це. Але я все ж нагадую вам, що ви, мабуть, намагаєтесь забути. Було створено світовий уряд. Почався розвиток ядерної енергетики та генної інженерії. В умовах усепланетного світу і достатку енергії людство змогло швидко нарощувати свою чисельність. І наука йшла в рівень з цим зростанням. Було заздалегідь визначено, яку чисельність народу населення Земля зможе забезпечити. Скільки то калорій сонячної енергії досягає поверхні планети, стільки то тонн, Двоокису вуглецю поглинають в рік рослини, і стільки-то тонн біомаси тварин забезпечується рослинна маса. Земля могла підтримати існування лише двох трильйонів тонн маси тваринного походження. Тут Крамніц не витримав. І тому всі 2 трильйони тонн слід відвести людям? Саме так. Навіть якщо це означає знищення всіх інших живих істот? Такий шлях еволюції. Зло вигукнув Бантінг. Виживають лише найбільш пристосовані. А Ліварес знову злегка доторкнувся до його коліна. Бантінг правий, Кравніц. Сказав він м'яко. Риби. З внутрішнім скелетом змінили панцерних, які в свою чергу колись змінили лобітів. Рептилії змінили амфібій. А їм на зміну згодом прийшли савці. Тепер нарешті еволюція досягла свого піку. Земля забезпечує життя гігантського, 15 трильйонного населення землі. Нас, людей. Але як? Гаряче заперечуємо крамніць. Вони туляться в колосальній сверхбудівлі, що займає всю поверхню суші, на якій більше немає ні рослин, ні тварин, крім тих, що животіють тут, у мене. І весь нині безлюдний океан перетворився в планктонову юшку. Ніякого життя, крім планктону. Ми нескінченно знімаємо з цього урожаю щоб прогодувати людство. І точно так само, нескінченно, поповнюємо океан органікою, щоб прогодувати плантон. Ми живемо дуже добре, відповів Альварес. Воїн немає, злочинності немає. Наша народжуваність строго регулюється. Наша смерть легка. Наші діти генетично адаптовані і на землі Нині налічується 20 мільярдів тонн нормальної мозкової речовини. Важко навіть уявити таку кількість складного органічного продукту у всьому Всесвіті. І що ж, робиться колосальна кількість місків? Бантінг віддав гучний подих обурення, але Альварес все ще продовжував зберігати спокій і відповів. Мій друг, ви плутаєте подорож з прибуттям до місця призначення. Цілком можливо, що це результат вашого спілкування з тваринами. Коли Земля тільки розвивалася, природа була змушена експериментувати, спираючись на випадковість. Тоді марнотраство було виправдане. Земля була в ті часи безлюдна, вільної території хоч відбавляй, і еволюція могла експериментувати з десятками, тисячами видів або навіть більше, поки вона не відібрала нарешті потрібні їй. Навіть коли з'явилося людство, йому доводилось йти на компроміс. В процесі навчання воно ризикувало, намагалося робити неможливе, валяти дурня, гинуло. Але тепер людство прибуло в свій будинок. Люди цілком зайняли планету, і їм залишиться лише насолоджуватися досконалістю. Альварес помовчав даючи співрозмовнику можливість перейнятися з містом сказаного. Потім продовжив. «Ми жадаємо цього, Кранвіць. Весь світ жадає досконалості, досягнув того нашим поколінням. І ми хочемо отримати нагороду за свої досягнення. Ваші тварини нам заважають». Кранвіц вперто похитав головою. «Вони займають мізерно мало місця. «Споживають мізерно мало енергії. Якщо ви їх знищите, то який простір вигадаєте? Ще для 25 чоловік? 25 при 15 трильйонах? 25 чоловік – це 75 фунтів мозку. А що може бути протиставлено за важливістю 75 фунтам людського мозку?» Завершив Бантінг. «У вас і без того мільярди тонн цих місків». «Знаємо» погодився Альварес. Але різниця між досконалістю і неповною досконалістю така ж, як між життям і не зовсім життям. Вся Земля готова відзначити рік 2430 від Різдва Христового. Рік. Коли комп'ютер повідомив нам, що планета нарешті заповнена. Мета досягнута. Праця еволюції досягла успіху. Невже ж ми повинні страждати від нестачі місця для 25 чоловік навіть при 15 трильйонах. Це така незначна, така крихітна недостача. І все-таки це недостача. Думайте, кранвіц, 5 мільярдів років земля чекала, щоб її заповнили. Невже нам знову доведеться чекати? Ми не маємо права змусити вас і не збираємося цього робити. Але якщо ви поступите добровільно, то станете героєм в очах усього світу. Так, підхопив Бантінг, і люди будуть пам'ятати, що Кранвіц вчинив діяння, завдяки якому було досягнуто досконалості. Кранвіц відповів, наслідуючи голосу Бантінга. І людство запам'ятає, що саме Альварес і Бантінг переконали Кранвіцца вчинити так, а не інакше. «Якщо допустити, що нам це вдалося», – кивнув Альварес, не дозволяючи своєму роздратуванню вирватися назовні. «Але скажіть, мені, Кранвіц, чи зможете ви вічно протистояти об'єднаній волі 15 трильйонів людей? Хоч би якими були ваші мотиви?» «Я визнаю, що ви в певному сенсі ідеаліст. Невже ви посмієте позбавити таку силу селену людей?» Останнього, відсутнього, йому жалюгідного шматочка досконалості. Кравніц мовчки дивився в підлогу, і рука Альвареса зробила легкий рух в сторону бантінга, який слухняно промовчав. Тиша не порушувалася, поки текли нудні хвилини. І тоді кранвіць прошепотів. «Може, я ще один день...» Проведу з моїми тваринами. А потім, а потім, потім я більше не буду стояти між людством і досконалістю. Альоварис відповів. Я повідомлю про це. Ви станете героєм. Обидва гостя покинули кімнату. Величезній, що займає весь континент будівлі. П'ять трильйонів з населяючих його людей мирно спали. Близько двох Мирно їли. Половина трильйона неспішно кохалася. Решта трильйони або розмовляли без всякої гарячності, або неквапливо спілкувалися зі своїми комп'ютерами, або каталися на машинах, або вивчали технологію, або збирали мікрофільмові бібліотеки, або розважали своїх співгромадян. Трильйони лягали спати, трильйони вставали з ліжок. Це рутинне життя-буття – не порушувалось ніякими випадковостями. Працювали машини, перевіряючи власну надійність і тут же виправляючи знайдені недоліки. Плантонна юшка океану грілася під сонцем, і клітини плантону ділилися знову і знову, тоді як драги нескінченно вичерпували юшку ковшами. Висушували, і мільйони тонн доставляли до конвейерів трубопроводи, які розносили ці тонни, по всіх куточках нескінченної будівлі. А в інших куточках будівлі збиралися відходи життєдіяльності людини. Їх піддавали опроміненню, обробляли, висушували. Трупи, що надходили, роздрібнювали. Теж висушували і обробляли. І все це скидалося в океан. Протягом декількох годин, поки відбувалося все сказане вище, так само, як воно відбувалося безліч десятиліть, до того і нехильно відбуватиметься в принайдешні тисячоліття. Крамніць в останній раз погодував своїх вихованців, погладив морську свинку, підняв до очей черепашку, щоб зустріти її безглуздий погляд, і пропустив крізь пальці живий клинок зеленої травинки. Він перерахував їх всіх, останніх живих істот землі, які не були ні людьми, ні їжею для людей. Потім продезінфікував ґрунт, в якому росли рослини, і вбив їх. Він затопив клітки та інші приміщення, де копошилися тваринки, встановленими для цієї мети газами. І тварини перестали порпатися, а незабаром і зовсім померли. Коли остання істота загинула, між людством і досконалістю залишився стояти один лише Кранвіц, чиї думи все ще заколотницько відхилялися від норми. Але і для Кранвіцца теж знайшовся газ, так як він не хотів більше жити. І після цього прийшла справжня досконалість, бо по всій землі серед її 15 трильйонів мешканців і 20 мільярдів тонн людських мізків не було, якщо вже Кранвіц помер. Жодної нестандартної ідеї, жодної цікавої думки, яка могла б обурити загальний спокій, а це означало, що витончена нікчемність однаковості нарешті перемогла повсюдно.